Bobea ebengira Baionako egiko etxeintzinan, peta patxikin Bobeaz hogo batzite ganaihi du batzearen kontjaszitera mezenako. Me uh, Baiona bigarren mail, mailan da usten da, berroita hamabi tantoikin, orduan hiru bakarrik uh, tanto zortzi uh, garrenatik hamazazpi milaen den nazinan, Miarritzen uh, boz miladi batzutan uh, eta da, dautsi dila bigarren mailean uh, oita martianko zien, ordoan ez da bate uh, uh, bikaina ina egiten alola. Eta hializ? Eh? Hani kontxaniz uh, justu maite baitu dalakoz gure bojoka txikia eta hori da auzoko bojoka bat da gure, gure nahtean jikbiarekin ordoan ez du nahi batek aldu hori eta berdintzait zein mailean eta behar ba... Ni Euskadina nahalde eta zendako ez montatu uh, top amak bat Euskal Herrian. Garen hor, Euskal Herrian zabait galduko dugu, behar bai da bastiko dute, zabaita okanen nimela hon bat top 14-en Fransi Hoxol, menen Euskal Herrian ez abatile gau izanen. Eta aldiz e egiteko manerari buruz? E egiteko maneraz, faltsukeria. Ez dutarrango ustelkeria ezta urgun, fanan faltsukeria haniz ba, zen eta Ez da, ez da hola, eta trompatu behar eta baionako eskola erriko jendeak ez dira hola trompatu behar. Baina badakiu zoma maite dugun gure baionako taldea, gure txurri urdina beti maite gure dugu eta aurten ikitu nahi urte batut, bau berreita mea aurte 6 eta kolore horik kentzia baionezer, ene, ene horiko eztan demezela eta eta hori bihotz barneetik heldu da. Beharba adosi zen ginen, baina dena gibeletik egindute, ishilka, gesurra handanat botata uh, prentsan eta radioan, hortako uh, manera ez du bate maitatu.